Бовкуном ляг цвенькати уже не буде, загубить чуйку і жупан, і не позвалям там забуде, а заблеє так, як баран. Москаль, бодай би не козою, за замекакекав з бородою, а прус хвостом не завиляв. Як знаєш, лис хвостом виляє, як дуже дойде налягає і як чохрай у гонку дав. Це сарці ходять журавлями, цірцеї служить за гусар і в острові тим сторожами. Італіянець же маляр, і сквапніший на всякі штуки. Співак-танцюра на всі руки Уміє і чужі вловить Сей переряжен в обез'яну ошийник носить із сап'яну І осужден людей смішить Французи ж давні співаки Головорізи-різники сії перевернуті в собаки Чужі, щоб гризли маслаки Вони і на владику лають, За горло всякого хватають Гризуться і проміж себе У них то хитрий, то і старший І знай всім не минає парші Чоприну всякому скубе Повзуть швейцарці черв'яками голландці. Квакають в багані, чухонці лазять мурав'ями, пізнаєш жида там в свині, індиком ходить там гішпанець, гротом же лазить португалець, звіркуєш веден вовком там, дачанин добре жеребцює, ведмедем Турчин там танцює. Побачити, що буде нам. Біду побачив неминучу. Троянці всі і пан Еней зібралися в одну всікучу, подумать о біді своєй, і миттю тут оговорились, щоб всі хрестились і молились, щоб тільки острів їм минуть. Молебень же втяли Еолу, щоб вітром по його ізволу в другий бік повелів дмухнуть. Еол молебном вдовольнився, і вітрів зараз одвернув, троянський плав перемінився, Еней будь з віром увельнув. Ватага вся повеселіла, горілка з поляшок булькотіла, ніхто ні каплі не пролив. Потім взялися за весельця і пригребнули всі от серця, мов би Еней по пошті плив. Еней по човно походжає, романський тютюнець курів, на всі чотири розглядає, коли б чого не пропустив. «Хваліте! – крикнув братця Бога, – гребіте, дужче якомога, от Тибр перед носом у нас. Ся річка Зевсом обіщана із берегами нам віддана. Греби! От закричу шабас. Гребнули раз, два, три, чотири, як на у берега човни. Троянці наші чуприндирі на землю скіць, як там були. І зараз стали розкладатись, копати, строїть, ташуватись, мов їм під лагер суд одвів. Еней кричить, моя тут воля, і кілько оком скинеш поля, скрізь геть настрою городів. Земелька ся була латинська. Завзятий цар в ній був латин. Старий скупиндя, скорвасинська, дрижав як каїн за алтин. А також всі його підданці носили латані, гала, Дивившись на свого царя, на гроші там не козиряли, а в кітьки – Крашенками грали, не візьмеш даром сухаря. Латин цей хоч не дуже близько, а все Олімським був рідня. Е, не кланявся нікому низько, для його все була бредня. Мерика, кажуть його мати, дофавна стала учащати, та і латина добула. Латин дочку мав чепоруху, е, проворну, гарну і моргуху, одна у нього і була. Дочка була зальотна птиця, і ззаду спереду кругом, е, червона свіжа, як кислиця, і все ходила Павичом дородна, росла і красива, приступна, добра, не спасива, гнучка, юрлива, молода. Хоч хто на неї ненароком закине молодецьким оком, то так її і вподоба. Така дівча, кусоч класий, заслинешся, як глянеш раз. А що ваші гречські ковбаси, що ваш первак, грушевий квас, завійниться одне неї вхопить, на голову насяде сяде а може, тьохне і не там, а поставить рогом ясні очі, що не доспиш петрівської ночі, те по собі я знаю. «Знаю сам». Сусідні хлопці женихались на гарну дівчину таку і севати деякі питалися, які хотіли, щоб смаку в Латиновій дочці добиться, царя приданим поживиться, геть-геть і царство зачуб взять. Ну, ненечка її Амата в душі своїй була строката, не всякий їй любився зять. Одним був Турн, царьок нешпетний з Латином у сусідстві жив. Дочці і матері прикметний, і батько дуже з ним дружив. Не в шутку молодець був жуавий, товстий, високий, кучерявий обточений, як огірок. І війська мав свого чимало, і грошиків такі брищало, куди не кинь був турн-царьок». «Пан Турн щось дуже підсипався царя латино до дочки. Як знаю, був, то виправлявся і піднімався на каблучки. Латин, дочка, стара амата, щодень від Турна ждали свата, уже нашили рушників і всяких всячин не придбали. Як і на свата не давали, все сподівали старостію. Коли чого в руках не маєш, то не хвалися, що твоє. Що буду, ти того не знаєш, що втратиш може, і своє. Не розглядівши, кажуть бороду, не лізь прожогом перший в воду, бо щоб не насмішив людей». І перше в волок подивися, тоді й рибою хвалися, бо будеш йолоб, дуралей. Як пахло сватанням в Латина і ждали тільки четверга, аж тут анхізова дитина припленталась на берега зо всім своїм троянським плем'ям. Еней немарно тратив врем'я, молодецьку закурив, горілко, пиво, мети, брагу, поставивши перед ватаго для збору в труби засурмив. Троянство, знаєш, все голодне сипнуло ристю на той клик, як галич в врем'я не всі підняли великий крик. Сеушки зараз ковтунули, поківши ку, і не здригнули, і докосились до потрав. Все військо добре убирало. Аж поза ухами лящало, один перед другим хватало. Вбирали січену капусту, шатковану і огірки, хоч це було в час м'ясопусту, хрін з квасу, мредьку, буряки, рябка, тетерю, саламаху. Як не було, поїли з і всі строщили сухарі. Що не було, все поз'їдали. Горілку всю повипивали, як на вечері косарі. Еней оставив із насадку, було горілки про запас, но клюкнув добре по порядку, розчедрився, як бува у нас, хотів послідним поділитись, щоб до кінця уже напитись, і добре цівкою смикнув. За ним і ця його голота тягла, поки була охота, що деякий і хвіст надув. Бурильця, пляшечки, носатку, сулії, тикви, баклажки все висушили без остатку, посуду потовкли в шматки. Троянці з хмелю просипались, скучали, що не похмелялись, пішли, щоб Землю озирать, де їм показано селитись, жити, будуватися, женитись і що б латинців розпізнать. Ходили там чи не ходили, як ось вернулись і назад. І чепухи нагородили, що пан Еней не був і рад. Сказали, люди тут бурмочуть, язиком дивним нам сокочуть, і ми їх мови не втнемо. Втенем, Слова свої на ус кончають, як ми що кажемо їм не знають. Між ними ми пропадемо. Еней тут зараз взяв догадку, велів побігти до дяків купить піярську громадку полиставців октоїхів. І всіх зачав сам мордувати. Поверх, по словам, складати латинською тму, мнус до тло. Троянське плем'я все засіло, коло книжок, що аж по тіло і по латинському гуло. Еней від них не отступався, тройчаткою всіх приганяв, і хто хоч трохи лінувався, тому субітки і давав. За тиждень так лацину знали, що вже із Енеєм розмовляли і говорили все на ус. Енея звали Енеусом, уже не паном домінусом, себе, ж то звали Троянус. Еней троянців, похваливши, що так лацину поняли, Сиушки в кубочки наливши і могорич всі запили. Потім з десяток, що мудріших, в Лацині, що найрозумніших, з ватаги вибравши якраз, послав послами до латина от імені свого ічина, а з чим послав, то дав приказ. Посли, прийшовши до столиці, послали до царя сказати, що до його і до цариці Еней прислав поклон отдать із хлібом, сіллю і з другими подарками перед дорогими, щоб познайомитись з царем. І як доб'ється панські ласки, Еней сподар і князь Троянський, то прийде сам царський терем. Латину тільки що сказали, що от Енея єсть посли, із хлібом з сілю прочвалали і та і подарки принесли. Хотять латину поклонитися і знакомитися, і подружитися, як тут латин і закричав. Впусти, я хліба не цураюсь і з добрими людьми братаюсь, от на ловця звір наскакав. Велів тут зараз прибирати світлиці, сіни, двір мести, клечання по двору саджати, шпалері у разних нанести і вибивати царськую хату. Либонь поклав і амагу, щоб і вона дала совід. як лучче краще прибирати, де як коврами застилати і підбирати до цвіту цвіт. Послав гінця до Богомаза, щоб малювання накопить, і також розного припаса, щоб що було і їсть, і пить. Вродилось Ренське з курдимоном, і пиво чорне є з лимоном. Сивушки вже трохи не спуст. Де не взялись воли, телята, барани, вівці, поросята. Латин прибравсь, мов, на запуст. Ось привезли і малювання. Роботи первіших майстрів. Царя Гороха, панування. Патрети всіх багатирів, як Олександр Цареві пору давав із військом добру хльору, чернець мамає, як побив, як муромець ілля гуляє, як б'є половців ловців проганяє, як переяслів боронив. Бова з полканом як водився, один другого як вигирив, як соловий харцизженився, як в Польщі Железняк ходив. Патрет був француза-картуша, Против його стояв гаркуша, А Ванька Каїн впереді. І всяких всячі купили, Всі стіни ними обліпили, Латин дивився їх красоті. Латин, так дома спорядивши, Кругом все в хатах оглядав, Світелки-сіни обходивши, Собі убори добирав. Плащем склейонки обвернувся, циновим кудзем застебнувся, На голову взяв капелюх, Набув на ноги кинді нові, і рукавиці взяв шкапові, надувсь, мов, на огні лопух. Латин, як цар в своїм наряді, ішов в кругу своїх вельмож, котрі всі були в параді, надувшись всяких з них, як йорш, царя на дзиглик посадили, а саме мовчки отступили від покуття аж до дверей. Цариця ж сіла на ослоні, в єдамашковому шушоні, в кораблику із соболей. Дочка, лавися, чепуруха, в німецькому фуркальці була, вертілись, як в окропі муха, Вердацло очі все п'яла. От дзигликаць царя латина скрізь прослана була ряднина до самої хвіртки і воріт. Стояло військо тут зальотне, волове, кінне і піхотне, і весь був зібраний повіт. Послів велик царю з пихою, як водилося у латин, несли подарки пред собою, пиріг завждовшки і зарщин. І солі кримки, і бахмутки, лахміця розного трижмутки, еней латини, що прислав. Послів к латину приступились, три рази низько поклонились, а старший рацію сказав. Енеус постер магнус панус і славний троянорум князь. Шмегляв по морю як циганус, а де орекс прислав нункт нас. Рогамус доміне латине, нехай наш капут не загине, перміт те жити в землі своєї, хоч запекунній, хоч гратіс, ми дякувати будемо сатіс бенефіценції твоїй. Орекс, будь нашим меценатом і ласкам туам покажи, Енеусу зробися братом, оп оптіме не одкажи. Енеус, принципс єсть моторний, формозус гарний і проворний, побачиш сам інноміне, вели е, акцій-переподарки з ласкавим видом і без сварки, що прислані через мене. килим самоліт чудесний, «Це хмеля, виткався царя, літа під облака небесні, до місяця іде зоря». Немно ну, можна стіл ним застилати і перед ліжком простилати і тарадайко закривати. Царівні буде він в пригоду, і то найбільш для того году, як замуж прийдеться давать. Ось скатерч шльонська нешпетна, її у липську добули. Найбільший, втім, вона прикметна, на стіл, як телько на стели, і зга, загадай, якої страви, то всякі вродяться потрави, які на світі тільки є. Пивце, вінце, медок, горілка, рушник, ніж, ложка і таріка. Царілка цариці мусим всю підність. А це сап'янці самоходи, що в них ходив іще Адам. Старинні пош... пошиті годи, не знаю, як достались нам. Либонь достались від пендосів, що втрої нам утерли носів. Проте Еней зна молодець. З цю вещь, як рідку і старинну, підносимо царю латину з поклоном низьким наралець. Цариця, царь, дочка лавина зглядалися проміж себе. і з рота покотилась слина. До себе всякий і гребе. Які достались їм подарки, на сило обійшлось без сварки. Як ось латин сказав послам. Скажіть вашому енею латин із цілою сім'єю Крий Боже, як всі раді вам. І вся моя маєтність і рада, що Бог вас не вернув сюди. Мені мила ваша вся громада, я не пущу вас нікуди. Прошу енею поклання. І хліба солі не цуратись, кусок останній розділю. Дочка у мене одиначка, хазяйка добра, пряха шовачка, то може і в рідню вступлю, і зараз попросив до столу латин енеєвих бояр. Пили горілку до ізволу і їли бублики кав'яр. Був борщ до шпундрів з буряками, а в южці потрух з галушками, потім до соку каплуни, з острібки баба шарпанина, печена з чесником свинина, крохналь, який їдять пани». В обід пили заморські вина, не можна всі їх розказати, бо потече із рота слина у декого, як писать. Пили сикиську, деренівку і кримську вкустою долівку, що то Айвовкою зовуть. На віват з мущарів стріляли, туш грімко трубачі іграли, грали, а многоліт дяки ривуть. Латин по-царському звичаю – Енею дарі одрядив, Лобенського шмат короваю, корито опишнянських слив, горіхів київських смажених, полтавських пундиків пряжених і гусячих п'ять кіп яєць, рогатого скота з лип'янки, сивухи від п'ять будянки, сто решетілівських овець, Латин старий і полигався з Енеєм нашим молодцем, Еней із зятям називався но діло краситься кінцем. Еней, по щастю, без поміхи вдавався в. «Жарти, ігри, сміхи»,